У двох шкіряних течках знайшлися листи трирічної давності, коли вони ще приходили в село у дуже дивний період мого життя. Тоді я, як кажуть у нас в селі, зірвалася з ланця і пробувала змінити власну долю собі ж на шкоду. Шкодувати нема за чим. Я знаходила порожні конверти, листи без конвертів, листівки, запрошення, квитанції. Іноді прочитувала кілька рядків з ризикованих листів колишнього коханця. І лице спалахувало від сорому. Цього не слід лишати, бо я стала іншою». Уявила собі, як ці листи потраплять на очі комусь чужому, навіть безневинні, хоча й погані вірші. Боже, як їх було багато! Колись я палила ще інші листи від платонічного шаленця, який ставив мене на божестий п'єдестал, а я вважала себе негідною поклоніння. Як не багно? то золотий трон, а врешті-решт все повернулося до обшарпаного крісла на кухні, де я маю змогу вечорами побути наодинці з власними думками. Безглуздий квітневий сніг, наче попіл спаленої карми, падає за вікном. Я теж спалюю себе, як торішнє листя, обірвані вітром з сухі гілочки слив з маленького скарлюченого садочка біля хати. Добре знаю, що діється зі мною. Вивільнюю у собі порожнечу для свята. Але що відчує той, чиї листи я сьогодні спалила? Чи пече його без невинного вогонь? Чи згадує мене? Може, його болить серце? Нічого не в дію, вогонь розгорівся. Листки паперу чорніють і корчаться. Пекло в мініатюрі, пекло в моїй душі. Зачиняю дверцята. Вони обпікають пальці, вимащені сажею і попелом. Чому я не думала про це раніше? Адже змінюючи себе, я змінюю інших. Ланка за ланкою, руйнуються зв'язки, виникають нові. Бог творить, сатана перетворює, людина – Страждає. Із вузенького вікна кухні він бачить брудну річку, спрямовану в стічну канаву. Засніжений покинутий цвинтар переслідуваного народу. У дитинстві його вабили на півстерті кам'яні знаки, самі свічники схожі на пишні оленячі роги, шестикутні зірки. І досі їхня мова мертва для нього, як і поховані під каменями. Матері немає вдома. Якщо не дивитись у дзеркало на свою лисину й вуса, то почуваєшся маленьким хлопчиком наймолодшим з дітей. Звідси не спокій, оте вічне блукання по кімнатах схоже на гру. Він крадькома повертає ключ, який відчиняє двері на половину старшого, неодруженого брата. Заходить до вітальні, підіймає кришку у фортепіано, на якому ніхто не вміє грати. Милується красою звука, видупу того з-під клавіш слонової кості бере сигарету на письмовому столі, нюхає. Ніхто не палить у цьому домі, ніхто не грає на фортепіано. Колись дуже давно приїжджала вона. Відчиняла морозної ночі вікно і випускала з нього дим, а потім кашляла. Уранці він випросив у брата,